Hej Sam, jag heter Jakob Nilsson och jag studerar vid Högskolan Väst i Trollhättan. Via kursen Digital distributionsformer har jag valt att podcasta om Twitter. Den informationen kommit upp i denna podcastavsnitt har jag baserat på det Twitter-bok av Tim O'Reilly och Sara Meinstein. Twitter, ja vad är då Twitter? Twitter är ett socialt nätverk som till exempel blogg eller Facebook som bygger på att du som användare gör inlägg på Twitter och sedan delar med dig på via att dela med dig på detta på internet. Något som skiljer Twitter från övriga sociala nätverk är att du är begränsad till 140 tecken. Vilket gör att den här medien blir väldigt korta och koncista, nästan som ett sms från en mobiltelefon. Och detta gör även att du behöver inte ge någon tillträde till att se Twitter för att när du väl har gjort ett inlägg så kommer vem som helst med ett Twitterkonto kunna komma, komma åt dessa och läsa vad du har skrivit. Är det nu så att denna person tycker om det du skriver och skulle vilja veta mer så kan man följa. Detta, följa är något som innebär att skriver en person in på Twitter och tycker att detta vill jag veta mer om. Då följer man den här personen så att nästa gång den här personen gör ett nytt inlägg så får man väl reda på detta och läser det igen Vilket är ett sätt att dela information och törja på saker som man är intresserad av Twitter har spridit sig i population så att från att vara ända till dator finns det även till surfplattor, mobiler, alltså nästan vilken apparat som helst som har en internetuppkoppling vilket gör att det är väldigt lätt att komma åt och det är väldigt lätt att twittra för att det finns så många olika apparater. Något mer som är bra om Twitter är att det som blir så populärt finns det väldigt många som håller på med detta och vilket gör att är man till exempel intresserad av Photoshop och gärna vill veta mer om detta och även vet om en person som gör detta eller bara försöker hitta någon informationskälla eller inspirationskälla så kan man söka runt på Twitter och leta efter personer som twittrar om just Photoshop. Och på så sätt lära sig nya saker och få reda på ny information som man kanske inte visste tidigare. Detta var allt jag hade tänkt ta upp i detta podcastavsnitt. Och givetvis kommer det komma fler podcast från mig. Ha det gött så länge. Jakob.